الحمد لله نحمده ونستعنه ونستعافره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدر الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمد عبده و رسوله وزمائزت منو محترمو یوسو متعالی خبر یارسکول والم تقدر متعالی کودا خرک متعالی کودا بهر حال موږ تاسو ته معلومه خبره یو چې د دنیا نه زموږ تاسو ته تللي کوڅو کې منيو کوڅو کې نه منيو د زیات نه او که دا چالو راډیوونه واور یو څه تیاری کړی ورکونی کړی دا غا الله تعالی صلی الله علیه كل نفس ذائقه الموت هل یو غرب سکه کوي د مرکز سکه کوي مرد د سکه دی دنیا نه ول ای بیا موږ مسته مسلمانانو د مرد نوستو وزن له مخصوصه ګلره شه دنیا کې د نورو قانونو نشته نورو قانونو نشته ایستانو يهودانو د احلي یو کېدنه د زمک داغه نوو خبر ته تاسو نو اغلی یو اكيد ده هغه زه معلوم خبر غوښته شه داغه بار کې داغه د تیارې غارکین او داغه د ناکامې غارکین هغه دتنو محترم زده دی کی دامت د باندې د انسان ته مو طاینه خبرات التګیه شنګی پر دې نه چې کو بس هغه فالتخرى هو غالي من توکهم غواش لنم دن د ور خواکم تور کې اساکم پور کې شپم پور او کنه تیاری جنت ته د جنت د نعمتو ذکرونه سان غنیمتونه په بیان نه څه است تا زه دې نه راځي ځکه نیمتونه الله ما بار بار توسل حد کړل سره دلون کې چې زمینه پرځ بیان کومه چې استعمال سره توسل حد کړل او نیمتونه نخدوی له غنیمتونه سبحان الله عرض می دا کوم زمونږ اساسه د مرغ او دغه صدر د فاصلهونو روټم او جګددان او دغه زمونږه ته معلومه خبره د مسلمانانو ته چې ډکه ځای هو دی او موږ په کانیه یو ناتامي اوه دنیا ته عمل <سؤال> لاندې دی په دې لپاره چې امر د پرماده اوس کرو نیک راځه مل <سؤال> لذات اکثر نیک راځه مل لذات چې کوم شی لذتونه ماته او بنده مرد با دید ہو ریاد ہے چھلی دیدہ پریشانی و غم کا سکول ہے اوپی کرتا سکول ہے ازوال حکم پر آمبر گرد آئے کہ اچھو بید ہو ریاد ہے اگر دیدہ پیدا نہیں سکتا اگر دیدہ پیدا نہیں سکتا خلق نیک سالحان خلق چلی اگر دیدہ مورا کبہ کی مورا کبہ ترماؤ سکتا لسنا انتم آس وقتن کی اذان سرم سوچ و بچار تکی ذات از امرض سترگی پتکری داد اپا کتو آتو داد اپا کتو آتو داد اپا کتو آتو داد اپا کتو آتو کم او تخطیر آزاند کی او آولی آو تنگ زیر نالوسس چلنا را داد دوزانک این اذان سرده سوچ و دا تکر خد داد او تایدشتا ها انامه ډیر لیا ښهین انسان چې آتا په دنیا کې انسان غنو کر اسلام قربي پورې چې په اور خلق هغه دی انسان وی غنو کر اسلام انامه دا خبره مته لکه چې رځي سره تیاری وکړي نو دا نه دی چې دمر بیا ډیر ډیر بلې دتون اومه تدل کې ولا شی ډیر ډیر یادوي دایې په ری کور کې دا یو هرل प्रकारे دا ټیکر دا تکه تبوله دې کې تاسو ته وګورم نه ما سوچنه دلته دې ګرمو ته وروګ کوجرګن دې په ځا په حال تا ور ان څنګه نه هغه څخه دې قبر په تختوله دو او تحكا دو او صغر الگلان ده چاپنبر اللہ سلام تا خرد دا تیاری دا تاراد و اتو قبر دا تیاری دا تارا کولی دو او امفاز دا پنبر دا خواہ فرمالو کی دیگو جوانا و او کلل مولیان لیلی بینیو تیمونگا و فائد خلاصا و موچوه دا خبر حاصل مطلب سن جہور در کن پنبر اللہ سلام کلمات بروک معانی بود تولیو عمبرت حضر فرمایل اوچی تو جوان اوال کلمات تو جوان اوال کلم راکشید بیر کلمات عوضہ یو نقص کرا عوام کیا وریا کو قوزے میں دم کرما آئے کی پورے حکمت شروع کے یومی اشتیاختہ لگا سکتے تو اچھتا ہوگا کہ ہم بھائی دیرے شاہد ہیں فرمایتی لک میں تاکمہ سکم بلی دیرے میں تاکمہ سکم یومی اشتیاختے بیرے لک میں او دا سۆز ځان تر په دا طریقې کې کوم ماویان چې مرشم او دا د دې ټیکړه مو دا د پنځه پورا او خبره ځهن करावा له یو ټورو چې یو نه 25 سکې پیه نو یو د دې له لوري چې حدیث ګراند نو یو کس ډرنالدو مرره لاندور تر ولګې د عمل بکمشي بل د کوم نکش چې ما لوه حد سره پاتمه شه د سره پاتمه لری کيده حرکتلې لې نه حتمائی داوی ساحمیت دس رب آجنی او کنوی اوکس لگماری داخرت غم او دکبر غم و سر نیچتا بڑی او دو دا بغا سرزو مجیدی اس کل نظمال ابلی جا تید او دو داوی جا تیداری داوی داوی نهنت او پرورشت کوئی او دو دیدید نمو مخترمو فکر اول اگر بای او مصحل او چلو مسلمانا مدده دو اکی دو شاعت اکی عمبر لی صلی اللہ علیہ السلام منگتا تو تا جا آگئی ایلا اکس کلی گا آگئی ساری کہہ رہا تا قولی و جدا گا دوئی تا تا تذی مرگ آگئی تب ظلم ولی تا تب اید اجیئے کبر کی که خودن بیا که خودن تا تذی مرگ آگئی تب موزول کر جا گئی تلتا تک بیا جا دوئی ماران ہوئی تا تکنو تکتا تاته یې مې غواړي چې تاسو وګورئ دا ټول د دې ساتي او پرځاندې غوله غنده غوله دا یې طریقې دا یې طریقې پرانبر ځو ته د دې طریقې په 30 د دې اسلام او اتحاد اسلام کې منو او په کبرونو لا نه او دې اخر کې به امر نه هېکې کو ماڼيار په قبره الان قبره او لا قبره او همدګ به امر دې خو امر نه زیارت نمو نه کو نه زیارت کو نه کو په شنو کول ته په جمع کليواله جمع آووندو جمع پلاو جمع ترو جمع رو او ماستر په شو څنګه چې زمما لري محبت ته بدلون دنیا کې پاتې څنګه چې ما د کورونو د وروستره محبت او داسې دندن محبتونو ته د اړولو کې پاتې ګل په ریګريت منل کېږي او خپل میو مې نه یم نه ترمن نه ځان تر سوچو په وړاندې راځم چې څنګه دغه ضمانه دي، فقه ملکی چې داکټر ته د دې په انسان ډیر وافله، قال خاطر متقو وحتى زرتم المقابر الله يا محب المتقى دغه غفلت ته په دې کتره یو دن باندې ډروایه کثرت یو بل تحقق کېدل په یو بل کثرت او جهتی اشاره کوي یا ته څه کړه یو د مادي سياري په د زمامل سياري یو د درجه هڅه را د زمي سماجه را سياري الله یو دي شي وا پلاتريا پدې کې ان غبي حتی ورتم المقابر الله یو تر دې پوري چې تاسو ملاقات وکیا سر سره د مقبره سره هم ملاقات وشي بیا کله سو تعلمون بیا بل څه ته پتو نه لې دا سټو کینې عزتمنه محترمه اسی با عثمان سے بلت گیرنل اندولا اور بے بل محبت داگه که نجلل چسم را بلالا کبر دا گیر بے لند شدوم را بے بار بار وام کلم بین کم بس مادا موضوع اختیار کلی دا فکر اختیار که تیاره ورل شروع که پتہ نل لگی پتہ نل لگی دا مرد چپی کل رازی دا مرک کله کل رازی وجاعت سکرت الموط بالحق دا مرک سختی را روال نی دی فی د دو خلیبان دی مرد را گئی وی پر مل بشک دا مرد دا پر سکرات تی سختی ری و این لی سکرات او کما قال پدی کیو مونگم بس پدی کی پراتو دیگاو سباکی دا کارو نشه واکارو نشه تو اللہ از دنیا فکر و بزاق پینزا وقت موز دے کاؤ ووشو لاؤکتر ووشو لاؤکتر ووشو لاؤکتر ووشو لاؤکتر ووشو لاؤکتر ووشو لاؤکتر کامکل توف دیده پیغمبر دخواه فرمائی اخیار انسان من دان نفسهو وعامل لما بعد الموز اخیار انسان آغره شده مرد بفارتیاروکو دان نفسهو دا قل نفسه دا اللہ تابلتو وعمل لما بعد الموت او چیکن دمر نووس کو شي راګر كار عمل وو خير ولعذ من ادى نفسه على يتمنى على الله واجد كمير انسان هغه بس نفسه پيش کوسي او تمنى على الله الله قرار باركته کې لې تمنى ته الله غفور رحيم تبد الله غفور ګار کې کله مبهنداته ته ته لګېږي او ما ډر ورته مازه باندې مازه باندې کومه هیته چې پښتانه نه ځه ځانګري نه لګون ته مخکې او اس پرګي ستټي پر استاجر بس پیر فرمالیک ته او دا مازما دې غشره کې ورو پیر فرمالیک ته نوت عمالت خطاقی Ende春. تمنکو تحیقی تركونی بینoyu ر Labor אחما سطح و ان دروگو تنگی کارده ak Heather sie شرب ده ا و śر بی عمالت او شر بی مذابسنه تو دولار واقی ندار نصرد segunda ن زن espe صبرده غلط کر مبرو بی الگ دفصل HTTP ده تونبر گرد تو حبره. وَ وهذا يجب أن يكون هناك كل عمل تأوب ورئي كل عمل تأوب ورئي عمل بان بي يونظر قرر لولي سمرو لنا تخفل اكتشمع تقول الله مخامخشم الله ترى تشكو نكتر اخفل زردان وزيدا عمل ورئي هر لسان يران جارد تسمينيه بالله والبزيو والا ما لفكر دي بيتاسو لفكر دي بیا دا غي سوچ وکړم سوچ وکړم الله مردان ذات ته غوښتل چې تاسو ته ښه خبره درا نه کومه لوګي دعا به روان ان الحسنات والهم السيئات قرآن ګدازی نیکه فردا د دنیا ته مخه او د ختميه او کله پته راځي دا عمل کوي کنه په استغفار و سبا په کلیه نه تامه جوړونه سره ما وایی کې کله یې دا وایي دا د فرهادو انبربلی سن سن پرېږي دا کار ترند زماره ترند د بلند ترند د بلند ترند استرنجه په ټیټه سماوه یمودو کوټرې د انصر په څیر ستفار دین ځان به کامیابی لار زکه یو راتلګي په امر اسلام صلی الله تو ال لمن وجب استغفارن کثیره په صحیفته او کما قال دا انسان د پردېل وی خوشالیت امر وحید فرمایا چې کم پختل عمل لامه کې استغفار ومنو دا به پختل عمل لامه زره وګرځیدنه سباب همته روی و شیطان دوکره شی او سبا نبا سرور نشته له کوم پس به تیارو کوم پس په صورت کوم اوره جا څنګه نو دا به د ما څنګه بني او ته په تر عمل کوي څه استه کار شروع وه سمونه ان الله تعالی د په ګناوونو باندې مخه کې او کنه نه پکه شکر درلودا چې په دې باندې الله شکر ورزې چې نظر سنې په عمل باندې د نظر سنې توفیق دې درکو طبق عمل دې نظر وګرځاو او بنا دې په کومې منتصره نه غالي فريد علي شکر او محمد اجازه الان اختلاف مزيد د نور نت توفق دې کدا نعمت او نعمت په شکر سره کوي رحمت په seva کې د لپاره بنا اسباب पर को न रीसब के परेश्वर नेमत से यकीन ही और अगा न तलात तमला नेवश कर दे न शुक्रत तुम व अजीदन न वलाएं कफरतम इन आवादो शरीफ को तूफान ना न शुक्रत नेली सुपर सिर्फ सुपर ना व मते पर जमा करली तमेल आब कफर के जमीदार तमेल के ارابتي په پهولو ده زمیدارته په سره لږ دی د څخه په توځ نه کو قرآن پاک ته وګورئ هغه دلطفره نبتهو خلاص له مثال ورکوې یو مثال ف زمن کې الله تعالی د انساني زندگی مثال د فصل سره ورکوې د دوی شي بس پناشي و الله تعالی د دې ژوند مثال د فصل ده چې اگر تا تر تعجب کوه چي زمیدار په تعجب کوه چي شي بیا ختم شي بس ملائم کفر ته مطلب دا نه وکړي چې شریک کفر وکړ او نه کفر تم نشکوي موږ او نه شکر کفر نه شکر یې کول نه لري نه شکرې او کفر دی الله یقینا عذاب له شدید غږه ما هغه صاحب کو کفر دی موږ عذاب صح او کنه شکر دی الله څنګه نعمت واه نو یې دې د منه مخرمه کابل له تیاري کې و اجه چا له من دا وکړ د باچلا والله کوم فکر نشم نه پر دې ته مولکو د وازر ته سږی ځان حلال او حرام ورنه ګرو نه ونده او خصوصا دځه دغه د لعوذ صرف دغه ته باندې وایي علاوذ دې نه پر معنی کې څنګه لاته چې کم د تصور اسلام درکړل مراد کا حق دے یا قبل حق دے یا محبت کا حق دے لورو زیت سعور جکم اسلام در کئی اغطارو کل او جاکے من دے دے لیای لاورب اللہ سر دے جبرا جبرا یہ کلے کی اوض نو می خونالما مونگا چکم جاکے سرو کن بس ٹیپاکے ایا دې پوځو دغه له ما possibilities. Klar la tavena. Klar la tavena. Aplar la de ka pa sar naraw ba la plare ma. Ba ba de la ka da pa sar naraw ba gai. Otro ba kharak de ka da pa sar ye khul sar naraw ba gai. Ki nazar karma halal karam to lu ka karak to de na pa karnala. Che ba ta 10% ba ba naraw to to ko ga na. لانیت تصور مرخوی بیش با کشش کی شلون از امیرات مختمی بوکر چونکه مدعسو کناسی رازی کنا نم با که در نفت خلوزی درستی گواتی کهو ما او خطیوالا والا والا والا والا نو فکر امریس اپکره چی فی خیالا نو با که رو با که رو با که دوان بایا تراشا که د میراث پټلې پټلې پټلې کلومات دغه نه پومات نه پورو ډیټیل وکي چې تاسو ته لپاره جوابي پټاله لپاره چې مبتسب لمه وته نلته بیا هغه علاوه علاوه او ټریننګ خدماتو داغه ممکن وي به شاند به نه د تلګواتي کې یو دوک سراله زمون لري سیرای کلی لاول حقیقت الانګه دا کاکد په ټول کې ویل دا څورو کې لیدل کېږي او دغه باندې مشکانځ ته ناګوراو خو هغه بهاراني عمل لکې او خبره دې په ورو کوم په چره او دې اړ یاد بچا او د ځان دا دنیا دې راټکه راټکه کړي زموږ سره مو فرصت کړي دنه اولاد څه راځي نه یاد ته راځي باغ علی عزتمن نو مخترمالعزان <سؤال> صرف بگر بیڑا کی اور دو طریقی میں رہے تھے تو بیان پلئی کہ پیمبر دخلے دی یہو پرمائل <سؤال> چی اپسی ذکر حضر لذات لذات در ماتون چی شی تذکرات دیر اڑیر کوا اور درمی رہا جو میں اتبا کا پیمبر اللہ علی عزتمن نو مخترمالعزان جرد دخبر الان فضروحا علا فضروحا خلاقات او زیارت کړه حضرت اهل اعظم تمر برایا ده الله علیه وسلم شامل کل توفیق راشه یوونه نيته صلوات الله